Két telefonszámon tudnak szólni az akármihez, ez a 0614890999 valamint a 0630677161. 061489999 valamint Karácsony Gergely tegnap arról tájékoztatott, miután megnéztem a Diktátor című előadást a VIX hogy ma 8-kor nagyon fontos megbeszélése van. Így a mai 8-ra tervezett Karácsony Gergely interjú elmarad. Ezek után megbeszéltünk egy hétfő időpontot, de kiderült, hogy akkor is nagyon fontos megbeszélése van. Így aztán megállapodtunk a kedven. Hogy kedden lesz-e nagyon fontos megbeszélésen nem tudom... Minden esetre arra kértem a Filipovot, aki nagy vonalúan belement, és majd elmondja, hogy honnan tudta ő tegnap, amikor felhívtam, hogy a diktátor ment a végszínházba, mert az, hogy a közéletben és a politikában mindent tud a Filippovahoz, az ember lassan hozzászakít, de hogy a végszínház műsorát is kiviről tudja, az enyhén szóval túlzás. Na mindegy, hogy egyik szavamat a másikban ne sem, úgy döntöttem, hogy mert egyébként tegnap olyan hangulatom volt, hogy arra gondoltam, hogy akkor én nyolckor hazamegyek.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 061 és 06 Figyelek, ha van mire. Több perc múlva lesz nyolc, egy, és nulla, harminc, hat, hét, hét, egy, Navras és Tibor, nyolctól Filipov Gábor, is utána meg annyi. Elkező hétfőn találkozunk, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amennyiben nem ez lesz az utolsó, akkor hétfőn ismét. Ma egész nap 2019. május 10-e lesz és péntek...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 pedig úgy döntöttem, hogy amit látni fogok, azt látni fogom, amit nem fogok látni, azt nem fogom látni. Valószínűleg színikritikusnak ezen alapon nem kéne elmennem. Én magam is a kirándulók közé tartoztam egyébként, és egy egészen fantasztikus jegyszedő hölgy volt, szándékosan nem mondom, hogy néni, hiszen nincs néni, aki két japánra vagy koreaira, de ez kinézett rasszizmus, ferdeszeműek voltak, és nem tudom, hogy minden ferdeszemű kínai vagy japán, lehet, hogy kóreaiak voltak,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 nagyon aktív, és hol görkorcsoljázik, hol meg más csinál. én az egészen nem tudtam mit kezdeni, nekem az olyan volt az egész, mint egy kavalkád, amire mondta nekem a honpola, de hogy a film is ilyen volt, mire mondtam, hogy én nem a filmet akartam megnézni a színházban, én az egészen nem tudtam mit kezdeni,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 Nem vagyok én Molnár Gápéter, de sose gondoltam. beleértve hogy a Molnár Gápéter őszintén hiányzik. beleértve hogy arról volt szó, hogy néhány ember mondja el a sírbeszédemet, és a Molnár Gápéter közöttük volt. És sose felejtem el, hogy amikor elmentem a Pécsi országos színházi találkozóra, mert a Jordának, az az agymenése volt, hogy én vezessem az ottani beszélgetéseket. Akkor a második napon felhívtam, és ott összes problémámat megosztottam vele, amire azt kérdezte tőlem a Molnár Gál Péter, hogy van-e jogosítványom, mire mondtam neki, hogy igen, miért kérdezi, mondta, hogy akkor jöjjek és vezessek haza. 06148 90999 és 063677 06148909999 és 0636771161 ma 2019. május 10-e, péntek van 5 perccel múlott 418, ez a Kéfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsor a hétfőn május 13-án nagyon messzidő jött ember lesz az Aquarium club volt lokájában.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 7. május 13-án nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Régen találkoztunk, remélem eljönnek. Ha gondolják, hívjanak, ha nem, ez eltart fél nyolcig onnantól kezdve már telefonálási gondjaik sem lesznek a műsorral kapcsolatban. A legjobbakat kívánom! A akartam De... reggel küldeni neked valami izét, mert láttam egy fényképet, amiről hiányzik a fiad, mert nem tud elutazni New Yorkba. Így van. És pont ezért akartam telefonálni elképesztő, hogy ezt felejtsem el, hogy a fiam tegnap megint hazajött repülővel, és nem mentem kiért a mert a 100 Express gyorsabban beér, mint ahogy én magam tudnék. Úgyhogy a repülőtérről 17 perc alatt beért a Carlton térre.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 Mondat ereje, én is a 100-as szoktam kiállni, ráadásul, mivel én kis nyugdíjas vagyok, én ingyen utazom képzeld el oda-vissza, különbözően a drága meg 900 forint, és tényleg fél óra alatt kiér a repülőtérre, mert egy külön sába tud egy csomó helyen menni, és pont oda az ajtóig. van. Ha egy párnapos utazással megyek, akkor csak azzal megyek, hogy fantasztikusan jó ez a járás, gratulálok a BKV-nek. telefon még vele fér. Nagyon röpke.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 Nyugat-Európában, Franciaországban különösen, de akár Németországban is sokkal hosszabb vételi körülmények vannak, mint mondjuk akár Magyarországon, akár felteszem, hogy bugyiban, bár nem vagy benne biztos. Nem tudom, meg, nem értem még sohasem vagyok a térelő. Milyen körülmények között és melyik helyiségben találta bent meg? Már nem úgy értem, hogy a lakás melyik helységében, úgyhogy milyen, milyen közigazgatási egységben van. Magyarországon vagyok, hítő. Igen. És otthonában? Igen.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 Nem tudok róla, hogy furcsának kellene mennie. Bal vagy jobb lábbal kell? Hagyományosan jobban szoktam. Erre így emlékszik, mert én nekem fogalmam Hát az átfedés olyan, hogy Igen, Igen, igaza én is valószínűleg jobb lábbal <haz> szoktam Oké, okay, rendben van. Ezen túl jutottunk. Uh, mi volt a Notre-Dame-mal kapcsolatos megbeszélésen, ahol, ami miatt a múlt héten igazoltam volt távol? Hát. Uh...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 tanácskozás, mint sem a hasznosság kategóriájába. Ez nagyon szép, ez a politikai estétika. Ez... Mint ahogy a legutóbbi azonnali bannak adott interjújából tudtam meg, hogy fog memoárt írni, korábban érdeklődtem ez iránt, akkor nem volt még róla szó, még meg még, a sem vagyok, még én sem vagyok benne biztos, de hogyha ilyen, hogy milyen kritikai, saját magammal szembeni kritikai észrevételeknek kell nyilvánosságot. Könnyű, akkor... a memoár az nem arról szól, hogy az ember önostoroz. Nem, nem, nem, de abban lehet olyan is. Hm? Lehet, én nem, de. hogy mondjam, ezt nem azt mondtam, hogy mostantól ez egészen biztos, hogy meg fog jelenni, Én azt mondtam, hogy majd, ha, ha van ilyen, akkor ezt a vissza meg fogom megjelni. Önben Tehát, van az... önostorozásra való hajlam, de az milyen elbújik nem. önben? Tehát azt elő kell önből bányászni. <gül> de nem, mert szerintem nem önostorozás, hanem én, én ezt még nem, én az önostorozás, Az önastorozás szerintem az önkritikától fontos dolgokban különbözik. Abszolút, ebben igazabban. Pontos... Na, én szerintem önkritikus vagyok. Én pontosan tisztában vagyok szerintem a, a saját fogyatékosságaimmal. Erre némelyek azt mondják, hogy én el is túlzolom a saját korlátaimat. Én szerintem nem, csak mások bánnak túl, túl megbocsátom a saját magukkal szemben. Én szerintem nagyjából tárgyilagosan látom a saját hibáimat. Tudok is hozzájuk magyarázatot általában főzni, amiket viszont mások.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 e tekintetben alapvetően különbözik azoktól a vezető fideszes politikusoktól, akiket Magyarországon az elmúlt időben volt módunk, vagy volt szerencség megismerni. Hát igen, de az egy politikusnak az mindig egy, egy kockázatos vállalkozás megmutatni a lelkét, mert amikor valaki megmutatja a lelkét, akkor legalábbis azon a ponton egy kicsit uh, sebezhetővé is válik, és, és azért egy politikus számára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 az, ami félszavakból is megértjük egymást, az egy generációnak azért volt élménye, és természetesen ebből kimaradtam. mert pontosabban abban a korkülönbséggel, ami Kálmán György és köztem volt, hogy ez a Szilágyi Györgyféle írás, hogy egy bizonyos korosztály, akiknek egyébként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 talán már a szándékukban sincs. Ez magánéletben természetesen előfordul, de azért a magánélettől a rádiót el kell különíteni. Tehát lehet, hogy lesz egy memoár? Nem, nem tartom valószínűleg. Én, én megkockáztatom azt is, hogy a, a politikai vitáknak egy olyan 60-70 a az, valahogy van hermeneutikai vita. Tehát... Jól é, beszél, de ugye... de annyira hermeneutikai vita, hogy mire egyébként etekintetben tekintetben véget ér a beszélgetés kezdődhetne a vita, de odáig már nem jutnak el.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 Azt nem is tudom, hogy ugyan, olyan létezi persze, hogy valaki valamit kérdez, és nem kell a válasz be az interjúba. Ön egy ilyen interjút egyébként utólag megnézési a vitya, vagy hogyan van? Nem, ezt nem láttam. Van olyan, amelyiket, van amelyiket elküldenek, és akkor átnézzük, hogy átnézhetjük, de ezt speciálom nem láttam. Ugye ebben benne van, hogy találkozott a miniszterelnök úrral, ami régen következett be, és azt nem kérdezték, hogy miről beszélt. Hát nem egészen mostan azt kérdezték csak meg, hogy a, erről az Weber, illetve az a támogatásáról beszéltünk-e, és arról nem beszéltünk. Hát mondani, nem, azt kérdezték, a... hogy mikor beszélt vele utoljára, és kiderült, hogy hétfőn. Melyik hétfőn? Most hétfőn. Most hétfőn. Meséljen. Mm -hmm. Ne, hát nem, be, nem. <gül> négy közötti, négy Egyre jobb. Volt. Ez az üs nem. Igen. Igen. Négy szemközi beszélget is, hogy, hogy nem vagyok felhatalmazza, de a miniszterek általán ők de a helyzet általán. Hát ha gondolja, felhívom és Orbán Viktort és megkérdezem tőle, hogy miről beszélgetett önnel, de... de az, ő is azt mondaná, egyébként ilyen általánysági szinten tényleg azt tudom hogy általában az, az európai politikai helyzetről,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 hogy mi van velem, Én vagy fia van. Van. Nem a fiatal felejtsük el. <gül> az, hogy mi van velem, az igen, az elhangzott. Igen. igen. Nem, tehát konkrét, konkrét téma, ami, ami alapján találkoztunk, és aztán ez a beszélgetés ezer felé szertágozott, ez a Desprém Európa Kulturális Fővárosa 2023. Ugye ez ott van a, a horizonton, ezzel kapcsolatban lassan el kell az előkészületeket, én az elmúlt öt évben a kultúra területén mozogtam, ráadásul Veszprém is vagyok, tehát ismerem a hogy mondjam, a, a, a kulturális részét, ennek ez az Európai Uniónak az egyik programja vagy kezdeményezése, és ismerem a másik részét, is hiszen Veszprémi vagyok, ezért, ezért meg a Veszprém városát ismerem, tehát erről tudtunk beszélni. Ez, ez volt a konkrét uh, apró. És aztán persze. Ez egy hosszú beszélgetés volt, tehát több mint két órás beszélgetés, ezért aztán sok minden második is szó volt. És mivel ért véget, ad lesz, amit vagy szervusz, szervusz? <gül> hát az arra, a, a, azzal ért véget, hogy majd folytatjuk még persze ezeket a beszélgetéseket.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 Igen, nem tudom, tehát innen jó, van, nem, nem, de ugye két de. irányba akarnék elmenni a beszélgetés folyamán, amire nem lesz idő, mert lehet, ahol sokkal, tehát két óra legalább kéne hozzá. Ugye egyrészt azt mondja, nemrég azt mondta, így az interjú készítői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 Volt egy magánélegű találkozó. Jó, felejtsük el. Nem, de nem akarok barkózni. Nem akarok Én ugyanis egyébként arra gondoltam, mert bármennyire hihetetlen, én egy olyan beszélgetés, mint az önnel folytatott, azt előtte fejben szoktam alakítgatni. Tehát így ott jár a fejemben. És azon gondolkodtam szemben önnel, hogy vajon nem meg akarta óvni önt a miniszterelnök akkor, amikor kiküldte.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 fogalmas is, őt kéne megkérdezni. A másik pedig, akkor azt mondják, hogy de hát két héttel ezelőttöm ezt mondta, és most mit gondolok? Tökéletesen értem csak az itthani helyzetet, ha bár... Nem lehet. Emellett is vannak érvek. Csak persze, azt, de azt akarom önnek mondani, hogy én ugye önkormányzati vezetőkkel beszélgetek. Tegnap abban képtelen helyzetbe kerültem, hogy megkérdeztem Ugi Attilától, aki a 18. polgármestere, hogy a kerületéről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 Tehát abból mint egy Igen. De az ottani a két viszonyokat, illetően viszont nem. Én ezt értem, csak még egyszer mondom, hogy ahogy egyébként én egy nagy nagymezőgazdász vagyok, és én tudom, hogy különböző kultúrákat hogyan váltogat az ember a földön, hogy azt ne ki. Ha én vagyok a HRS-e a fidesz akkor lehetséges, hogy azt gondolom, hogy eddig átípusosan tipusosan a a is a Brüsszelben, most visszaszedjük, és majd b típusosan Igen, hogy mondja? Pontosan. Tehát ez olyan, amit meglátjuk két évben belül. Igen.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 akkor tízes skálán mekkora jelentősége van ennek? Egy a legkevesebb tizedet? Értem, de a jelentőség uh, hatékonyság szempontjából? Nagyon jó, jelentőség... jó, jó. Látja, pontosan. Azt, azt, uh -huh. azt árulja, el, így, hogy így, milyen így. ismérvek vannak. Igen, tehát van egy pillanat. Van tehát olyan, hogy hatékonyság. Aztán mi van Igen, még? Érdekérvényesít. Hatékonyság érdekérvényesít. Oké, okay, mi van még? A másik lehet mondjuk egy olyan, ami, ami amit nevezzünk úgy, hogy mondjuk. Uh,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 a belpolitikai hasznosság szempontjából. Belpolitikai hasznosság. Oké. Okay. Hát akkor nézzük a hatékonyságot. Hát akkor nézzük a hatékonyságot. A hatékonyságban az érdekérésítés, akkor itt, itt szorosan összefüggő, ugye, hogyha azt mondjuk, hogy akkor hatékonyak a mi európai parlamenti képviselőink, hogyha a magyar ügyeket jól uh -huh. tudják e, érvényesíteni ott kint, akkor ebből a szempontból e, a tízes skálán mondjuk nyolcas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 a hasz, tehát ebből a szempontból azt mondanám, hogy ők hármas a jelentőség, hogy melyik frakcióhoz tartozik az ember, vagy hogy nagy frakcióhoz tartozik az ember, mert adott esetben nagyobb láthatóságot biztosíthat egy kis frakció, vagy egy olyan frakció, amiben az adott pártnak mondjuk arányait tekintve nagyobb ö, okay. aránya van. És belpolitikai hasznosság? Belpolitikai pedig kifejezetten lehet az is, hogy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 jobb az, hogyha adott esetben külön vannak, és minden egyes felszólalásuk, mint külön fideszes állásban aztán... az Európai Parlamentben. Így aztán ebből a szempontból is azt mondom, hogy egy hármas jelentősége van. Tehát, ugye a belpolitikai hasznosság az hármas? A bár, belpolitikai, szemponts... belpolitikai hasznosság szempontjából hármas jelentősége, hogy melyik csoporthoz. Tart? Így, így. Igen. Azt kérdezem Öntől, hogy ez tartalmi, vagy formai kérdés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 Tehát, hogy én Már... beszavazom, tehát, hogy ugye mindenki avval üldözi a Fidesz ma, hogy mit gondol a Weberről, és mit gondol a népártól, de én erre ne haragudjon, de azt kell, hogy mondjam, hogy szaharok, mert valójában ugye az a kérdés, hogy itt vannak-e értékek. Már ugye az, egy, az egyes pártpolitikai párcsaládok között csak még miért átmennék Navracsisba, kérdezni kell. Elnézés, Navracsis úr. Érték szempontjából van különbség a párcsaládok között? Van. Van. Mostanában és észrevehetők inkább a különbségek, korábban, korábban sokkal kevésbé okay, volt. Oké, tehát, tehát most úgy tűnik, mintha lenne, tehát van jelentősége annak, tehát inkább van jelentősége annak, hogy hova sem mint az ellenkezője. Most igen. Oké, rendben van. Én egy odaadó Fidesz szavazó vagyok.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 a politika pedig azt mondja, hogy elnézést, az én felhatalmazásom az egytől a végtelenig terjed, és akkor azt mondom, hogy na csak! Hát egy ilyen eset már volt a fidesz amikor, ha jól annyisztem, 1999-ben a liberális internacionáléból átlépett az Európai Néppárka. Akkor még nem volt az Európai Parlament, Magyarországon nem volt az Európai Uniónak, tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen konkrét ö, következménye és jelentősége nem volt, de párt családot váltott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 Hát milyen múgyján némileg lázálomnak gondoltam, függetlenül attól, hogy ez a lázálom, ez sok szempontból realitássá vált kis hazákban. Igen. Nem csak az. Hogy, hogy mondjam, én a mostani tehát én, én mindig úgy vagyok, hogy én e, nem csinálok magamból platformot. De ha kérdeznek, akkor elmondom az Mert Akár a újságírók kérdeznek, mégis is el szoktam mondani, és még inkább így van az, hogyha a miniszterelnök kérdeznek bizonyos dolgokról, én magamtól nem szoktam bejelentkezni, hogy nem ez, így ez kellett ez... volna. De ha megkérdez, akkor mindig elmondom rendőzetlenül, amit gondolok. Igen, de itt most ideológiai rendszerekről beszélgetünk. De, de ez ideológiai kérdésekre is van. Zikről szerintem pontosan tudja, hogy mi az, ha ha, ha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 én nem gondolom, hogy a közvéleményre vagy a nyilvánosságra tartozik az, hogy. De, de, de én most, most, most olyasmire válaszol, amit nem kérdeztem. Tehát most ed, ed, ed, ez ed, ez egy előfordul. Ez oké, okay, rendben van, de most ön egy olyan uh, érdeklődést vél felfedezni, amiben nem nincsen. Én most közt magamról beszélek, és arról, uh -huh. hogy amikor az én helyzetem ellehetetlenült az apácaiban, egyébek közt a saját magatartásom miatt, <gül> akkor nekem volt módom átmenni a Radnótiba. De ha én Magyarországon élek, akkor nekem Magyarországon nincs módom arra, hogy elmenjek a Radnótiba.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 amiket bizonyos országokban szabályként, vagy vas szabályként követnek, bizonyos országok pedig úgy gondolják, hogy a mi nem kötelező, azt nem kell Igen, ez így Igen, csak hát ez, ez...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 kérdéseket tesz fel. Ezért meg helyzet, amiket tűnk beszélgetésünk. Hát, így múlik el a fél nyolc és nyolc óra közötti időszak. Én nem csodálkoznék, tehát én, én nem gondolnám azt, hogy maga kivalhagyva a nemzeti válogatotból nem sérült, nem tudom, hogy az ön pozíciója az micsoda. Tehát, De gondoljon abban bele, hogyha a Tottenhamben a Kén játszik, akkor az a pali, akinek most nem tudom a nevét, az a brazil pali, az nem tud három gólt rúgni, mert a kén lett volna a helyén. Lehet, hogy valakinek egyszerűen csak ki kell kerülni a mezőmből, megsérül politikai értelemben, és megint reflektorfénybe kerül. Hát illetve már az edző dolga az, hogy azt költön, hogy valaki három gólt rúgott, és a másik meggyógyul, akkor mit csinál azzal, aki három gólt rúgott? Nálam maga nem egy gol szegény csatára. Viszont hallás a jövő Köszönöm, hét... Köszönöm szépen, Vagyot, igen. <gül> Viszont hallásra. Hát két stabil pontjai vagytok a pénteknek. Nagyon megtisztelő. Egyikőtökből sem engednék. Aztán az embernek a hangulata kicsit meg is változik, mert ugye nem tudom, hallottad-e a nabracscscsicot.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 de én azt gondolom, hogy tudva csak belem valva olyan dolgokat mond, amit Ugi Attilának egy tízes skálán, hol tízesre, hol kettesre lehet felrúni, de ez egy alkalom, hogy elmondja.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 Ki vannak takarva a legfontosabb nevek és a legfontosabb sorok, tehát néha, gyelmegy elmegy a hang, és abból kell kikülekeztetni, annyira beszéltél. De azt hiszem, hogy arról beszéltél, amit én akkor éreztem, amikor a középiskolai kosárlabdázás után bekerültem a, nem tudom, városi versenyzésbe, az ment, hogy a az iskolai csapatunkban elég jól játszottunk, és akkor azzal találkoztunk, hogy egy teljesen másfajta játékfelfogás érvényesül ott, ahol nem a játék jelvezete, meg a fertői, meg a meg a közösségi élmény az elsődleges, hanem az, hogy mindenáron meg kell venni a másikat. Hát ez a, megint csak ott tartunk, hogy a, a, politika, a politika logikája, ami ellentétes azzal, amit te a világmagalom működésről gondolsz, meg amit a szegény is gondolok. De hát ez egy nem tudom, hogy fel, hogyan feloldható ellentét. Hát, hát úgy felmondható ellentét, igyekszem hangosabban beszélni, és közelben így jobb.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 magának a Fidesz-alendvai utcában. Na, abszolút, egyetértünk. Tehát nem is mentegetni próbálva a szereplőket, csak próbálom megérteni azt, hogy... Jó, csak ez az én viszonyulásomat érteni, hozzájuk úhatatlan uh, ha. befolyásolja. Tehát nem mondhatom azt, hogy ez szerdán történt, felejtsd, kezdjünk el uh -huh. róla. teljesen Jó, csak hát ezt szoktam mondani közhelyesen József Attila után szabadon, hogyha nem idézek rossz helyről, hát ez mint az idegen anyag növekszik a fogamban.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 Nem, de hát most én unalmasan fogom ismételni magamat a világon, nem csak demokráciák és diktatúrák léteznek, és most élünk, az sem demokrácia, sem se diktatúra. Nem diktatúra, de nem is demokrácia, tehát nem véletlen ez a diszonancia, amit érvük el. Igen, csak nekem ebből a diszonanciából egy kicsi sok van, most legalább van egy szó, amit rá el, rá tudtam pattanni, mint egy lóra. Nagyon Igen, sok de, a diszonancia. De itt a egyre kevesebb, kevésbé szívesen használom a rendszer szót, mint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 De, de, de szerintem egy, egy nagy kihívás, hogy az ember megtalálja a lelkiismeretel és a mentális egészségek között egy ilyen súlyt. Hogy vagy? Ö, köszönöm, megvagyok. Ez mit jelent? Meg bevallom őszintén, hogy közben keresek valamit, és most örültem volna. Hallom, hogy hallom a osztal... hangodon, ismerlek már ennyire. Igen, egy Bauer Tamás idézetet keresek. Hajaj. Aki a Bangónéval kapcsolatban pontosan azt írta, mint amit én megfogalmaztam, csak Paer Tamás módjen, és most azt keresem, hogy az hol van. Életési razalom? Vagy hova? Én nem, nem Facebook, volt, volt. Az... Facebook, ja, Facebook volt, Facebook Facebook igen, az új életési razalom. Facebook volt... Igen, megtaláltam. Ahhoz, amit az ügyben Tamás Gáspár Miklós leért, nem sok hozzátenni való, lehet maradéktal egyetértek vele, azzal is egyetértek, amit Lenvoi Ildikó írt az ügyben, mégis hozzátennék egy további szempontot. Az rendszerrel ellenzékben küzdő demokratikus pártok többek között azzal a nehézséggel küzdenek, hogy a választók között elterjedt a nézet egyik kutya másik ebb, Elterjedt, hogy a politikusok mind egyformák, mindegyiket csak a saját zsebé érdekli. Hogy a pártok mind lopnak, a pártok közötti konfliktusokat még felkészül politikai újságírók is gyakran minősítik úgy, hogy egymásra mutogatnak, hogy kölcsönös folyik szekértáborok.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 ez azt is, aki látja mindez, és az is, aki csak arról, a megint arról győzi, meg nincs köztük különbség, legjobb el menni szavazni. Nem is csak a szocialisták ház előtt kell söpölni, ugye most mindenki háborog, amiért a Fidesz politikusai mind gyurcsánynét emlegetik Dobrev Klárát visszataszító, és amikor a dk politikus nevezte szájátnének handó tündét, az más volt. Vezető Fidesz politikus mondta 2010-ben, hogy Gyurcsány Ferencnek az igazság van tisztázni való is, amikor a vezető díkás politikus mondja, hogy Orbán nyírkos cella várja, és a közönsége megtapsolja az más, nem más. Ezekben az esetekben is a tehetetlenség érzete vezet a verbális agresszióhoz, az emiatt indulatot vezetik levele, nem könnyű a feladat, miközben orbánik már felszámolták a jogállamot, közben felrúgták a kormány és az ellenzék közötti partneri viszonyt lábbal tipolják az ellenzék alkotmányos jogait, a demokratáknak úgy kell viselkedniük, úgy kell a szavakat, a szavakat, mint egy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 hogyha megmutatta volna a, a során, talán először... Úgy tűnik, hogy nincs ilyen, ilyen intellektusa a szocialista pártnak, miközben egy pártnak nincs intellektusa. Én, én ebben nem hiszek. Bocsánat, de, de én ebben nem hiszek. Tehát, hogy az, egy, egy szocialista politikus mondjuk egy kampányfőnök ilyenkor nagyon-nagyon-nagyon sokféle impulzussal találkozik, és az rajta múlik, és a döntésén múlik, hogy egy lakossági fórumnak a, a, a felfűtött hangulatára hallgat e vagy pedig egyetértünk, ember. Teljesen egyetértünk. Te egyet ja, úgy értem, hogy azt mondtad, hogy nincs ekkora intellektus a magyar szorszista pártban. Szerintem a Fideszről a dk minden, minden párt körül vannak nagy intelektusok. Akkor nem, nem nem nem, nem jól értett tényleg, azt, azt gondolom, hogy az új hely egy nagyon tehetséges valaki, de ez nincs benne.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 és ezért ő, ő egy ilyen társadalmi, szabad társadalmi diskurzust akar generálni a saját logjával. is van minden jelenti. van. Nekem a vonal egy pozőrré vált. Na, ja, ez egy másik kérdés, hogy mit gondolunk erről. Csak én fogok adni el egy választ, és felhívom. Tudom, hogy nem szeretően... Jó, de kérdés igaz, kérdés. igazad van, de ez ugyanolyan dolog, most az is ütövezt a vasat, mert ez ugyanaz, mint hogy miről beszélgetett Orbán Viktor és Navras és Tibor. Visszatérek odahoz a fősodorhoz, amiről korábban volt szó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 ami létezik más országokban, tehát nem szükségszerű az, hogy a törzsi gondolkodás felülírja a, a morális alapelveket. Nem könnyű a feladat, miközben Orbánik már felszámoltak is írja, a legkeményében támadni, de nem megalázni. Um...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 Elgondolkodom rajta. Széles vállal vannak. Hétfőn találkozunk. Még egy dolgot akartam kérdezni, hogy ha úgy alakítom a programot, akkor elmegyünk előtte sörözni? Ugyanoda, ahol múltkor voltunk, és onnan megyünk a messzire jött emberre? Ezt beszéljük meg, mert hogy erre van a lehetőségem. A szándékon nem múlik semmi. Jó, rendben, van. Jó, akkor létsz és küljegyesem, és meg vannak, alakítom a programot, és hagyom az autómat távol vagy közel a Oké, rendben. Köszönöm. Szia. Ja. Filipov Gábort hallották, és levezetésképpen szól a zene. Ha a zenében telefonálnak, én nagyon szívesen beszélgetek önökkel, és hogyha hosszabban beszélgetnek, akarnak beszélgetni, mint a zene, néhány percet még rá is húzhatok. 0614890999 és 063677161.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 akkor úgy gondolja, hogy egy keresztény-konzervatív pártot fog képviselni, vagy legalábbis abban a családban ő. Mennyire lehet kötelezni a képviselőt, aki pályázik arra, hogy ez mondjuk ízlésétől teljesen más... Elnézést, az önkérdése teljesen álságos. Jelen pillanatban láthatja, hogy tízes skállán tízes ne haragudjon, megerősítésre ne vágyjon. A beszélgetésünk színvonala pedig alatta marad a Filipovnak és a Navaracicsal folytatótnak. Így el kell, hogy köszönjek öntől.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 Türeget kívánok! a előttem is említette, <coughs> hogy szembe találkozott önnel a tengerészek beírásával. Marenik is oldalán. És. Sándor Erzsé is írt Én, én reagáltam már... rá, nekem a valóját. Sándor, Sándor ez de bocsánat, az, akkor az elkerült a figyelmemet. És találkoztam azzal is, ahogy ön ezt moderálta. Önnel nekem szóban nincs beszélgetni valóm. Én elolvasom, amit ön ír, és azt gondolom önről, amit én nem osztanék meg önnel. Nézze, ha van kártékony ember, és az, szerintem. akik ezt... De nem szerintem. szerintem. Nézze meg, a. Ahogy... Nem szerintem. Ja. De nem, nem képtem a kritikát elviselni. De azt értse meg, hogy ez nem kritika, amit mondok. De ne haragudjon. Hát, ez a bácskai ez egy borzasztó kártékony ember. Miért tetszik le neki? Azért, mert Hát jót akarunk, hát nincs az e, a pénz, szóba próbálni egy bácskajúban, piaraul. Raúl. hogy most én jót akarok önnek. Elször, én, szám, akarok elő jót először beszéljen egyes szám első szemébe, jo, jó? Akkor, jó, jó én, én jót akarok önnek. Jó, rendben van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 ahol velem kapcsolatban tíz állításból kilenc nem igaz, akkor én ehhez az oldalhoz hogyan viszonyuljak? Ne Erre válaszoljam. Hát, akkor kérdezzem. Ezen oldalon, Mondom, akkor kérdezzen. Kell, ne haragudjon. Megkérdezem kérdez, meg most. Meg nekem most ne kérdezzen, jó? Az ja, oldalon kérdezem, a... meg, aminek nincs tagja, aki nekünk nem tagja. Ne haragudjon. meg? Az, hogy hívjam a privát. Esetleg, hogyha hallotta volna a műsort, akkor tudja azt, hogy amit beírtak, az nem igaz tudja? Igen. Tehát én azt szeretném Öntől, az, hogy Ön egyoldalú az engem nem zavar. De hogy az egyoldalúságával kapcsolatban nincs otthon egyetlen tükör, amiben ha belenéz, akkor azt de mondja... nem. haragudjon, ebben nincs igaza. Hát egy oldalú. Ön visel el, én nagyon nehezen viselem el, el. nem nagyon nehezen viselem el, de meghallgatom a horvát Péternek a baromnál baromi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 Jó, hát ehhez ennek, ennek van joga, ön, a, ön az ön rádióadása, ön a műsorben. Tört. Maximálisan ebben igazat adok, de abban azt értse meg, hogy például Sándor Erzsi nagyon szép, már rendőrs, hogy így most Sándor el, Sándor Erzsébet vagy, nekem nem nem akarom a hölgyet, mert nem ismerem, de, de, de szóval leírta az igazat, leírta az igazat sajnos, szóval nincs az a pénz, amiért én egy bácskaival szobálok. Megint, megint alá kell írjam. És hallgatja biztos a bácskai. Nagyon örülnék, ha ezt hallgatná De nem biztos. Szóval egy de... tanárnőnek ő azt mondja, hogy... hogy leírják, hát most nem akarom itt nézni. Elnés hallotta, hogy tényleg elnézést kért? Hát, ja, igen, igen, igen. Hallotta? Igen. Hogyne hallottam volna, a és elnézést kért, és egy a bangonés. Hogyan lehet a kettőtől szobára? Az a az a ja, hogyan lehet, igaza van. Az ugye... Ja. Egyebek közt ebben fáradok el. Tehát, hogy az ember megpróbál. Egyszer, amikor ugyanilyen beszélgetés volt, mint nem pont olyan, mint a mostad, akkor a Filippo írt valamit, de ha akarják, de nem feltétlenül szükséges, és sokan nagyobb jelentősége van annak,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 a beszélgetéseknek a hangulatára nyilvánvalóan egy maga, a beszélgetések mások egy támogatott beszélgetésben, mint egy nem támogatott beszélgetésben. De az, amiről most itt előjönnek, ezek évek óta vannak, a 444. írás előtt, ez ebben a módon nem jött elő itt, hogy ez most ideológiai vonatkozású, az én személyem az irritáló, egyszerűen netto irítségről van szó, Ez kellene tudni beszélni.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 Leszámítva az előző embert, és ez dicsére legyen mondva, nem vállalják a véleményüket konfrontációban. Belejött, hogy engem is néha az indulat annyira eltölt, ami nem jó. De higgyen, hogy legutóbb például valaki felhívott valamivel, hogy ő miért fog elköszönni a rádióvűsoromtól. Elkértem a telefonszámát, és fél óráig beszélgettünk, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor hallgat tovább. Tehát így akarom egybe tartani ezt a nyáját.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 Hát minden esetre kitartást kívánok, de az biztos az idegrendere, az megviselődik ezek után. Nem kicsit, mondom. nem kicsit ráadásul, mert egy súlyosan megrendített idegrendszerrel jöttem be. van -e még bárki más, aki szeretne telefonálni? Istenem a zárcsoport lenne. Van még bárki más? 06148909999 és 0636771161.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 vattába csomagolta a Navracsis Tibort. Mennyiben csomagolta? Nagyon meglepődött ő maga is. Mennyiben csomagoltam vattába? Vattába. Akkor nem értem a szót. Hogy miben csomagoltam? Vattába. De miért csomagolta? Csomagol? Mi nagyon be? szép, mert használta. Egy, egy kérdésben. Jó, jó, jó. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Akkor, én, akkor nem is válaszolt a Tiborra. Ön azt tette föl, hogy ugye tehát a Tibor battába csomagolta az Orbán igen, Viktor, viszont igen. nem a Tibor érdekében csomagolta battában. Azt nem tudom. Azt ő honnan én, hát én csak ön úgy fogalmazta meg, hogy a Tibor érdekében, én legalábbis úgy értettem, én igen. viszont úgy gondolom, hogy a saját maga érdekében is el a Tibor. És. Tehát... Is. is. De megtehette volna, hogy kivégzi a szó a advit értelmében. Öh, igen.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 Hát ennek a Fidesznek nem tudnék a része lenni. De aki egyszer része nem, volt, az. az. Ahogy, ahogy, ahogy aki a része volt, az valahogy sohasem távolodott, so sose került ki belőle. Hát nem került ide, elég rendesen a perifériára került. Tehát aki, aki nem, nem osztotta a véleményt.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 Jó reggelt. Igen, bocsánat, máshogy hívtam, az előben akartam. Egyáltalán, egyáltalán gondolatoszom, hogy ez is följön, mert, mert most már nagyon izgat ez a narvasi beszélgetés. Megvan, megvan ez uh, az van mert sajnos akkor itt nem láttam, nem persze, hallottam. Persze, A második fele érdekesebb. Az első fele az egy ilyen bemelegítés, az előjáték. Mm. Na jó, akkor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 Ö, csodálatos volt a két interjú, illetve amit hallottam belőle. A másik az, hogy évek óta kérdezik, hogy mit csinál a szél, amikor nem fúj, és akkor ö, én még három évvel ezelőtt megkérdeztem a gyerekemet, és akkor azt mondta, hogy hát akkor nem van. Na meg még valamit mondott, és évekig hordtam magammal ezt a papírt, amire fölírtam, amá... de ez, hogy nem van, ez nekem nagyon megmaradt. Csak én akartam. Köszönöm. és. Igen, ez a vattába csomogolás, ez tegnap jutott eszembe. Ugyanúgy, ugyanúgy jutott az eszembe, mint a saunában az, hogy én külföldön leszek az Iggy koncert idején. Az a baj, tudják, hogy az emésztésemnek szerves részévé vált a rádióműsorom. Márpedig egyszer abba kell hagynom, és attól még az emésztésemnek fönké kéne maradnia. Még másfél perc, fontosabb mondva kettő. 0614890999 és 06367161. Ne feledkezzenek meg a hétfői nagyon messzire jött emberről és az adójuk 1%-áról, amire számít a rádió a szó jó értelmében adószáma honlapon.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 én ezt a két telefon, nem itt lehet, több is volt, ezeket úgy fogom föl, hogy voltlan a így, de a legfontosabb, hogy téves hívások voltak. Egy másodpercig nem hozza a lelkembe a hozzásomat, ahhoz képstattam öntől a Navacsis és a Filipok tekintetében. Értem, akkor is azt tudom mondani, hogy hatással van rám, nem tudok. Tehát az van bennem, hogy mit csinálok rosszul. dörö.fi Fialajanos kukat, gmail.com Viszont halása. Lots itais.